Ve všech tradicích vysvětluji meditaci nadech v rámci buddhismu. Hm? Mnoho tradic má meditaci nadech. Existují i v naší tra křesťanské tradici. Existují je, samozřejmě v hinduistické tradici, v taoistické tradici, ale čtyři cvičení nadech, tak jak je vysvětluje Anapána Satisuta, podle vysvětlení buddhistických traktátů, zde se referují aby dharma koša existuje pouze v buddhismu. Pouze v budismu to jsem vysvětlil, protože je založené ne na vůli, ale na anupašana, což je synonym, jedno z mnohých synonímů Anu pašana znamená, Vědomá vidělá vědomé bděle pozorování. Prozřetelnost můžeme, hm? můžeme vysvětlit jako prozření. Včera jsem hledal slovo na ten první stupeň šesti stupních. Jak se zmocňujeme meditace na dech, tak vlastně ten první stupeň, který patří moudrosti, kterou se říká Anvekshana, nebo Kuan v čínštině, můžeme nejlépe přeložit do češtiny, já jsem na to myslel, jako prozření. Anupašana je tež vlastně prozření. Prozření objektu. Prozření objektu, prozření dechu prozření dechu ve smyslu analytické. Ale první, musíme se naučit položit mysl na objekt tak, aby jsme ji mohli prozřít. Jestliže ne, jsme schopni rovnoměrně položit mysl na objekt, tak neprozreme objekt. No a pak je situace, jak říká Lankávatara Sutra. Rozdíl mezi jogínem a nejogínem je, že jogín točí objekty. Objekty. Nejogín je objekty točen. <laughs> učíme se jogu, učíme se točit objekty. Vládnout nad objekty vědomí. Ne je slepě sledovat. To znamená, to je jedině možné, že je prozříme. A, a můžeme je jedině prozřít, jestliže jsme schopni na ně rovnoměrně položit vědomí. Stejně tak jako moudrost je založena na prozření, tedy na neutrálním pozorování, tak koncentrace je založena na sati. V sati vlastně je i faktor prozření, je i faktor usazení. Jestliže máme sati, jestliže máme Vdělou pozornost, můžeme se usadit u objektu a můžeme ho prozřít. No a teď spojujeme proces pochopení objektu moudrosti a moudrost je, moudrost je založená na rozlišení. Jestliže správně rozlišíme, to je moudrost. A aby jsme správně rozlišili, musíme se naučit položit vědomí rovnoměrně na období, jinak správně nerozlišíme. A tedy těchto šest stupňů meditace nebo šest brán, krásných brán, které v Mahajanové tradici všechny mohou vést k Probuzení je vysvětleno na základě čtyř cvičení. Jakých čtyř? A tyto čtyři cvičení jsou též jeden proces. My jsme vysvětlili. My oddělujeme rozdílné členy tohoto procesu, aby jsme ho pochopili nakonec. Ty členy toho procesu pohromadí. To se děje též pochopením těla, poch chápeme pocit, pochopením pocitu, chápeme vědomí, pochopením vědomí, chápeme celek. Teď čtyři cvičení též vlastně vysvětlují, jak chápeme celek ve smyslu rovnoměrného posazení vědomí na objekt a ve smyslu prozření objektu. A teď vysvětlíme, jaké jsou ty cvičení, jenom jako osnovu, no a odpoledne o nich můžeme hovořit jako o procesu, získání schopnosti meditovat na de. První vlastně tyto čtyři cvičení, které teď vysvětlím, jsou vlastně tři cvičení. Proč? Protože první cvičení znamená digham vaso dígam samit vasana digham vapasanto digam Já si uvědomuji, hm? že, že když nadechuji dlouhý dech, nadechuji dlouhý dech. Já si uvědomuji, že když vydechuji dlouhý dech, že vydechuji dlouhý dech. Hm? To znamená, že dýchám s uvědomělou pozorností. No a tím pádem začínám chápat, jak pracuje tělo a vědomí pohromadě. Komentář k. Satypatána suta to vysvětluje, že meditující chápe nos, protože dech přichází do těla nosem. Teď my pracujeme na systému, kdy pozorujeme, jak dech přichází nejenom nosem, ale přichází celým tělem. Čili máme čtyři fáze, ale princip je stejný. No, meditující. Vidí tělo jako měchýr, hm? který má kovář, aby reguloval sílu ohně. Hm? dneska pojedete do Indie, na Šri Lanku, do Nepálu, tam ještě stále se kové, takže ten kovář buď zvětšuje nebo zmenšuje intenzitu ohně podle toho, jak potřebuje pracovat s kovem. Hm? protože tá, roztahuje a stahuje ten měchýr. A to je tělo. Aby mohl roztahovat a stahovat mě, měchýr, ten, to, ten měchýr musí mít díru. A ta díra to je nos. No a k tomu ještě potřebuje ruce. A ty ruce to je mysl. Vědomí. A ty pracují společně. Tím pádem si meditující začíná být vědom. Čtyř meditace na dech je prezentována v, jak v Anapána sutre, tak i v Satipatána sutre. sutře, Jakožto vstup do praxe čtyř základů v dělé pozornosti. Tím pádem si uvědomuje spojení mezi tělem a vědomím. A toto spojení je na základě dechu a na základě pocitu. Pocit se mění, dech se mění, objekt se mění, Mysl se mění, čili chápe dýchání jako proces a chápe mysl jako proces a chápe tělo tež jako proces. Proto se dech v buddhismu nazývá formace těla. kaya sankha. Tím, že dýcháme, my formujeme tělo. Normálně si toho nejsme vědomí, ale teď meditujeme na dech, tak bychom si to měli být vědomí. Formujeme tělo, protože tělo je jako měchýr, který se nadouvá a zase splaskává. A my to pozorujeme. My se to nesnažíme dominovat vůlí, ale pochopit jasnou pozorností. Pochopit uvědomění, pochopit proniknutí. Druhé cvičení je to samé, jenom že meditující si uvědomuje, když nadechuje krátký dech, já nadechuji krátký dech, když vydechuje krátký dech, já nadechu. vydechuji krátký dech. Nemůžeme mít dlouhý dech a krátký dech pohromadě. Když máme dlouhý dech, nemáme krátký dech. Když máme krátký dech, nemáme dlouhý dech. Hm? A toto si uvědomuji. Teď vy pracujete, jestliže chcete se naučit podle instrukcí jogačáře, vy pracujete na. Vlastně čtyřech fázích nádechu a výdechu, ne dvou fázích. No a pozorujete, jestliže hrubý dech je dlouhý, pak ten mezidech je krátký. Jestliže mezidech se zvětšuje, ten hrubý dech se zmenšuje. Hm? A to, na to potřebujeme silnější koncentraci, silnější uvědomění. Jestli ho nemáme, je lepší začít s tou jednodušší meditací, jako v terovádě, udržovat pozornost jenom u nosu. Hm? Ačkoliv víme, že. Začátek nádechu je u nosu, prostředek nádechu je uprostřed prsou, konec nádechu je v tantěn, začátek výdechu je v tantěn, prostředek v prsou, konec u nosních dírek, tam kde se dech dotýká těla. My jsme si toho vědomí, ale naše koncentrace je pouze a jen na doteku dechu. A tu koncentraci neopouští. Teď jestliže pracujeme s hlubším pochopením dechu, chceme se naučit až jemné energie a tak dále, no a chceme se naučit hlubší pochopení dechu, hlubší pochopení prány. Jak se to naučíme? Tež uvědomělou pozorností na tu periodu, kdy hrubý dech není. Tím, že si tuto periodu uvědomujeme, naše, náš pocit se stává jemnější, protože jemnější pocit je u jemnějšího objektu. No a když máme jemnější pocit, samozřejmě tež jsme si vědomí jemnějšího dechu. No a když nedýcháme nosem nebo pusou, no tak samozřejmě celá pozornost se rozprostře na tělo. Takže to vysvětlení krátkého a dlouhého dechu je zde jiné. Když mezi dech se prodlužuje, hrubý dech se zkracuje. Když hrubý dech je dlouhý, mezi dech jako by neexistoval, nebo je krátký. Hmm? Jestliže se učíme v teravádový tradici, zeptáte se učitele v teravádové tradici, co se děje mezi de nádechem a výdechem a výdechem a nádechem, tak vám řekne, nevěnujte tomu pozornost a neovlivní to vaší meditaci. Hmm? Teď vy tomu věnujete pozornost a ovlivní to vaší meditaci. A ovlivní to jakým způsobem? Jak to vysvětluji? Teďko Důkladné poznání dlouhého či krátkého dechu, to znamená na základě uvědomělé pozornosti, vede k čemu? Už jsme o tom mluvili. Schopnost udržet mysl na jednou objektu vede, že my sledujeme. Sledujeme objekt od začátku do konce. Tady je dech objekt od začátku do konce a Začínáme sledovat mysl, která sleduje objekt. Takže sledování objektu, protože máme schopnost ho uvědoměle pozorovat, se spojuje se sledováním vědomí, který, je objekt, který si vědo, objekt uvědomuje. No a co se stává? Objekt vědomí a dech vidíme jako jeden, začínáme vidět jako jeden celek. To je základ jak prozření objektu, základ moudrosti. Tak i koncentrace. Jestliže neprozřeme objekt, no tak Nemůžeme mluvit o hlubší koncentraci a nemůžeme též mluvit o chápání objektu jako, jako celku. Protože se uvědomujeme závislé vznikání. No a Jaký je třetí cvičení? Třetí cvičení je... Vysvětluje proces, kdy vědomý objekt a dech se spojuje v jeden celek. Jestliže naše pozornost je na Anapána Nimita u nosu, no tak ten jeden celek budeme cítit tady. Jestliže je na tom mezi no tak jeden celek se stává celý tělo. Hm? To třetí cvičení Buda vysvětluje a to vysvětlení právě tady se tradice odlišují. Sabakája, patisamvedí, a se sámí ty sykaty. Sabakája, patisamvedí, vedí se ty sykaty. To znamená, vnímajíc celé tělo, já se nadechuji, vnímajíc celé tělo, já vydechuji. A celé tělo tady je jak celé tělo vědomí, protože vědomí je též tělo, celé fyzické tělo, Celé tělo dechu, od začátku až do konce. Tyto tři elementy se spojují v jeden celek, pak já můžu rovnoměrně položit vědomí na dech. Jestliže to není případ, tak mi se to nepodaří. No a tím pádem sleduju jiné jevy a tím, že sleduji jiné jevy, vlastně nedostanu se do stavu plného utišení. Není možné. Plné utišení neznamená, že jiné jevy nevnímám, ale že jiné jevy mě neovlivňují. Tím, že jiné jevy mě, mě neovlivňují, já můžu spojit věm dechu s věvmem vědomí samotného a s, samozřejmě z s, Vějem pocitu, který spojuje vědomí s dechem. Jestliže věm jem je jemný, pocit bude též jemný. Jestliže věm jem není jemný, pocit nebude též jemný. A jemný pocit se usazuje na objektu. Hrubý pocit se na objektu neusazuje. Proto, když přijde jiný objekt, tak běží někam jinam. Čili tři těla, tělo dechu, tělo Nádechu a výdechu a tělo vědomí, který tohle všechno pozoruje. Tělo znamená mnoho věcí pohromadě, jako ruce, nohy a tak dále. Budou jeden celek. No, pak se mi podaří rovnoměrně položit vědomí na objekt a prozřít objekt. Když prozru objekt, zbavím se nečistot. A když se zbavím nečistot, můžu se dostat hluboko do meditace jak šamaty, tak i vypašen. No ale o tom budeme mluvit odpoledne. Hm? Zatím jenom ty... jsme měli tři cvičení, čtvrtý cvičení je... Vysvětluje proces samády a proces vysvobození. Pasambayam kaya sankaram a prosím, prosím, prosím, prosím, prosím, prosím, prosím, prosím, prosím, prosím, já se učím, hm? čili moje poznání prosím, prosím, prosím, prosím, čím dar ljubší, čím prosím, učím, Zjemňovat formaci těla a uvědomovat si tím, že zjemňuju formaci těla, koncentrací a moudrostí, tímto zjemňuju svůj pocit a zjemňuju své vědomí. A to se děje jak na základě koncentrace, taky na základě proniknutí objektu, Objekt dechu, dlouhý dech, krátký dech. Dech není dlouhý nebo krátký. Protože dech je vítr, víto se nedá chytit. To, co je dlouhý a krátký, to je koncept dechu. A koncept dechu nepochází, prímo, nepochází přímo z objektu, pochází z vědomí. A máme otevření pro jogačárové pochopení meditace. Dlouhý dech je koncept. Krátký dech je tež koncept. A koncept jedině mentální vědomí si může uvědomit koncept. Tělesné vědomí si neuvědomí koncept. A protože ten koncept se zjemí, proto se vědomí na tom konceptu může usadit. A když se usadí, můžeme a proniknout. A poznáme, že vítr vlastně není nic jiného, než vibrace. Vybrace čeho? Vybrace země, Tvrdosti, měkkosti, hrubosti, hladkosti, vibrace vody, vibrace koheze, vibrace ohně, vibrace teploty. A vibrace nikde nestojí. Vibrace je pohyb. Pohyb se nedá chytit. Koncept pohybu se dá chytit. No a vědomí se otevře pro hlubší intuici. Umím to. Bo. Tak jdeme na oběd, co nám připravila pracně Katka z mnohých hrnců, mnohých žběraček a nožů.